Euskal Herri Ariso gara egunkariaren eskutik. Austrialada dugu eta australero egiten oi dugun bezaratse gara egunkarira jongo gea. Gaurkoan e, Maider jantsi dugu, kaixo Maider, egunon. Hau kaunon. Zemusondo? Bai, da zu. Ondo, ondo, miten. Landan, land. Betezela. Bueno, lehenen gaitan behin hartu dezagun e, aktualitate politikoa eta etaren e, agiriari buruz zitz egingo dugu, Maider? Bai hori da, e, France Press agentzia frantsesak etaren agiri bat kaleratu zuen azte azkenean. Bertan, aieten zinatutako adieraztenean nazioarteko eragiria garrantzitsueko gomendatzen zioten bezala, Espainiako eta Frantziako gobernuekin elkarrizketa zuzenak abiatzeko bere izendatu izenatu dela jakinara zizuenetak. Gainera, zuen gobernuek aieteko adirazpenari eta etaren deiari erantzun positiboa eman meharko lieketela. Eta euskalde eragile politiko eta sozialek ere elkarrizketak hasidarko lituzketela. Hala denen artean, gatazka politikoaren unharrian dauden arrazoi konpumidea emateko. Agirionen horrean, gobernu espainolak atzera gota zuen bere ala eskaintza. Jorge Fernandez Díaz, barne ministroak berretsi zuen, PPN en esekutibak ez duela etarekin negoziatu, ez dela negoziatzen ari, eta ez duela benere negoziatuko. Eta baldintzari gabe desegiteko eta armake mateko esikitu zion erakundeari. Elkarrizketaren aldeko etaren apustu hau batzuentzat pauso bada, eta beste batzuentzat beharreztuen lekuan sartzea. Adibidez, ezkerra zat, berri honan agiria, konpunbidea elkarrezketaren bidez lortzeko bokazioa erakusten duelako. Eta peneu eta ez da norra alderdi politikoa ideusa holkatzeko. Eta alderdi dagokie eure izolik ekintza politikoa. Iparrezka lerrian, Partidu sozialistako goik batek, kotxe zenarrok, Pariz ere alde egin zuen. <hum> bueno, beraz, hortxe e, e, gure lehenengo albistea, bigarren e, albistea, herrera mugimenduak asteburu buru honetarako e, goazen plazara ekimenaz, na? Hori da, e... Biarrezango dago zen plazara ekimena eta dagoeneko egunka dira herrida mugimenduak Euskal Herrian eginen duen ekimena jazuudituen atxikimenduak. Nazioartekoak zenbertakoak Elkarte eragile alderdi sindikatu eta normaako ugarik eman dutebabesa. Euskal Herriko gehiengo sindikalak bat egin du. Euskalpreso politikoen oinarrezko gizaizkubide alde plazagoetetzeko dehi alaldearekin. Mm -hmm. Politikagintzaren politikaginzaren emmoaridagokionez bertsurraits bat egin dela azpimarratu du berrirak eta geroa bairen babesa aipatu du hau ez baitzen orurtarrilaren zaztiko manifestazio jendesuan izan denera sei alderrek egin dute bat ekimenarekin Euskal Herrrian Gerbertsaldeak eak aralarrek alternatibak geroa baik eta euskaderria baik mm -hmm. Bueno, eta bestele esan behar dugun, d 3 eta eskatasunako e, epaiketa amaitu dela atzo, amaitu zen hauztegi nazionalean eta oker ez banago, gaur adierazpenak egingo dituzte auzipetuek, ezta? Mm -hmm. Bai, bueno, dagoeneko e, adierazi dute epai e, pailaren e, proiektu guztiak parte hartzeko eskua dutela, eskaera hori egin dute inputatuek. Eta ministerio publikoak Fernando Antiaren eta Itor kontrako akusazioa berreitsi du. Eta gainerako akusatue jautxe egindie kondena eskaera. Zei urte eta gozti labetera eta kokide izatea leporatzen dietenei, eta bostutera kolaborazioa gozten dietenei. Defentxak librozteko eskatu du. Eta ezkerra earentzat earen zat, zat, eta alternatibarentzat ere, ustea da epai posible bakarra. Mm -hmm. Bueno, eta bestalde esan behar dugu kongresu baten eh, berri eman behar dugu gaurkoan Bilbon eh, izan dena eh, genero indarkeriaren eh, kontrakoa eztan? Bai eh, Estatu mailako lehenengoa esan da Kongresu hau. eta bertanrama eh, honen alderri desberrehi buruz solaz egin eta azaldu dute, gainditu beharrean azkeneko urte hauetan bere horretan segitzen duela, arazoak. Eizlariek, kontsientziazioaren alde eta epaile eta instituzioek zentzu diokatzaren alde egin dute. Eta girazi dute, hoiek direla denen artean garaitu beharreko etxaiak erasotzeko armariko onenak. Kezkagarria izan daiteke, alako gongresu batean mildutako publiko gaien gehiena emakumeko satzea, baina lagertatu da eta, bueno, hainbat hitzaldi egin dituzte bertan, eta, bueno, adibidez, bat aipatzagatik, e, ja nire Estebanezek adindikikoek interneten eta zare sozialetan dituzten harremanak aztertu ditu, eta usidu kontrol eta indarkeria berak errepikatzen direla unibertsio honetan ere. A, printze eta printzesen klitxeak hor daude, eta horien ondorioz, neskabatzuek maitasuna eta kontrola hasten dituzte. Uhum. Bueno, Kongresua hortxe geratzen da, eta bestale, bueno, kulturako bi apuntetxo, eh, oreka Teixa eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa Elkarlalean eh, piezatxo bat, ezta? Bai, eh, txalaparta istaneko pieza, eh, txalaparta biren arteko jokoa da. Bateko erbenatu egiten du eta besteak bezorrenatu. Batek sortu eta besteak puskatu. lagunei jotzen dute instrumentu hau, baina musikari bakarra direla pentsatzeko moduko konplizitatearekin. Iban Zedele, italiar kompozitore ezagunak, horekara tekeztaldekoak ikusi zituen YouTube-en. Eta Euskaliko Orkestra Sinfonikoarekin elkartu ditu txalaparta horran. E, atzo estreniatu zuten, Donostiako kursalen, eta garrera izan enda kontzertua kursalen. Eta helduen astean, e, gazte izan, iruñan eta bilbon joko dute, e, guztietan, txaldeko zortzietan. Uhum. Bueno, eta azkenik, e, bueno, azte buruko, nola esan gantzak, kultur proposamenak? <laughs> bai, bueno, iru bade gauzapia, dino honik hiru e, ipatuko ditut. Xora, e, zubererazko lehenengo filma, espreinatuko dute garbertan zinemaretotan. A, pelikula huzu bero zuberoan egin dute eta gainera. hangainera. E, honetaz gain, mundumira munduko kulturen besta izanen da, horten bi herritan, lehintzgatzagan eta eskoriatzen. Eta erregoetati hurbil oniatin, e, omen aldi bat izanen da. Izan, abiar, e, Julian Zelaya, organista finari bere amabost bilobek egingo diotena. hauek ek, familia musikazalea, musikazalea dira biloba guztiak. Mm -hmm. Bueno, ba, kultur proposemen hoiekin geratzen gira, e, azte burua, bueno, ba, kultur, e, kulturez, e, edo kulturaz buztitzeko, hobesan esan, ba, maida mila, mila esker, eta hurrengo zartea. Bale, zuri. Adio. Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.